القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضا ثم يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل ويفرق بين نقماته من آيات الرحمة والعذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيد كان النخائي إذا مر بماثل قوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يخفض صوته كالمستحيي عن أن يذكره بكل شيء لا يليق به وروي أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وأما دوام القيام فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقبل على المسلي ما لم يلتفد وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهاد فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة فإذا التفت إلى غيره فذكره باتلاء الله عليه وبكبح اتهاب بالمناجي عند غفلة المناجي ليعود إليه وأزم الخشوء للقلب فإن الخلاص عن الاتفاة باتنا وظاهرا ثبرت الخشوع ومهما خشى الباتن خشع الظاهر ذال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجل مسليا يبعث بدحيته أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فإن الرعية بحكم الراعي ولهذا ورد في الدعاء اللهم أسلح الراعي والرعية وهو القلب والجوارح وكان السديق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد وابن زبير رضي الله عنه كأنه عود وبعضهم كان يشكر في ركوعه بحيث تقعوا العصافير عليه كأنه جماد وكل ذلك يقتضيه طبع بين يديه من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يتقاضاه بين يدي مل ملك المل الملوك أين ما يعرف ملك الملوك وكل من يثمنه بين يدي يدي غير الله عز وجل خاشع وتضرب أدرافه بين يدي الله عبثا بعد ذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه على سره وضميره وقال اكرمته بقوله عز وجل الذي يراجع حين تقوم وتغلبا في الساجدين قال قيامه وركوعه وقيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينه نستعين على امور الدنيا والدين Salatu wa salafi al-anbiya wal-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana inaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa hulul uqdatan min lisani yafkahu gauli amin ya Rabbana alamin <coughs> Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita kembali dapat bertatap muka, dapat kembali bertemu, bersuah, berjumpa Untuk membaca kitab Ehya Ulumid Din Dalam kitab Ehya Ulumid Din ini banyak terpampang di sini berbagai macam perihal kehidupan manusia Baik dari skup ibadah maupun dari skup mu'amalah Baik dari kacamata ibadah maupun dari kacamata mu'amalah Kehidupan manusia sehari-hari dipantau oleh Imam Ghazali Dan dituangkan dalam bentuk tulisan Agar, supaya kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil satu pelajaran penting, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Imam Ghazari dalam kitab Ehya Ulamuddin ini tadi beliau Al-Habib Jamal membacakan tadi tentang beberapa perkara tentang masalah bagaimana kiat-kiat supaya sholat kita ini khusyuk supaya sholat kita ini khusyuk itu penting buat kita ini khusyuk ini memang sulit dicari kalau kita belum tahu penyakitnya maka sulit dapat obatnya <tuh> karena nah dikatakan tadi bahwa kalau saja di dalam kira'ah dan di dalam tasbih baik itu dalam ruku' dalam sujud sudah kita terangkan waktu di minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita perhatikan al-haibah ah. bagaimana saat kita membaca Al-Fatihah atau saat kita membaca setelah Al-Fatihah itu surat-surat Al-Quran di saat kita sholat itu harus kita perhatikan murahahnya, murahah itu perhatian penuh kepada haibah haibah itu apa? haibah itu uh, perasaan takut dibawa kepada Allah Ta'ala itu haibah namanya itu kita perhatikan saat kita kiraah membaca Al-Quran, itu baik dalam surat Al-Fatihah atau dalam surat-surat yang lain Ya, Fayuratal Walayusurat. Indaknya dibacanya dengan tartil, ditartilkan. Walayusurat tidak boleh dibaca dengan diserampang begitu atau dirajut. Subhanallah, Alhamdulillah, Robbal Alamin, Rahmatullah, Tanpa difahami maknanya, tanpa dihayati takmul, tanpa dihayati apa itu yang dia baca, tidak, tidak boleh. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ditartilkan Supaya enak Didengarnya itu enak Dan kita bisa meresapi Apa itu maknanya itu. itu tujuannya Supaya kita khusyuk Fa'inna ya. thalika a'isar lita'amul Karena dengan tartil tadi itu Lebih mudah kita untuk bisa menghayati Dan ya. Dan dibedakan harus dibedakan naggomatnya, irama naggomat itu. Hendaknya harus dibedakan antara irama ayat rahmat sama irama ayat azab ada beda. Waktu kita baca rahmatnya Allah taala, wa <tuh> hurun <tuh> lu'lu'il maknun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Enak dibacanya dengan ayat rahmat itu dengan kita semangat, harap lantang. Ayat rahmat Tapi begitu baca ayat adab Beda nanti Ayat adab itu agak sedih Dan lirih suaranya Itu naghamat namanya Irama Kalau ada lagu itu ada iramanya Quran ini juga bisa diiramakan Dengan tuntunan yang sudah dituntun oleh Nabi yang jelas Tidak boleh dibuat lagu macam-macam Tidak boleh Walwa'di walwa'id Bedakan antara ayat janji Allah dengan ayat ancamannya janji itu surga ancaman itu neraka itu janji wa tahmid wa ta'dhim wa tamjid bedakan antara ayat tahmid pujian kepada Allah ta'zim akakungan buat Allah taala tamjid kemuliaan buat Allah taala bedakan orang yang ngerti tahu bisa bedakan nanti kalau bisa bisa mengikuti begitu makmumnya enggak bosan dengarkan ayat Quran Kanan Nukhai idamar Abi Mitli gaulih Azwajal dulu ada namanya satu imam namanya Imam Nukhai An Nahkai ada bilang An Nahkai Nukhai An Nahkai esyak kenahkai ini apabila dia membaca ayat Allah Taala yang berbunyi Mataka Allahumma waala diuwa maka nama Ahmin ilahin artinya adalah Allah Taala sekali-kali tidak beranak dan tidak ada yang bersama dengan Allah Taala Tuhan tidak ada. Allah tidak disekutukan dengan Tuhan. Allah tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bila dia baca ayat ini, Yahfath sawtahu kal min an aniyatku rahum bikul disyain layali kubihi. Beliau kalau baca ini ayat atau ayat-ayat yang semisal dengan ini, dia baca dengan suara yang lirih sekali rendah, karena Yahfath sawtah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata Khalilullahumminillahi mu'maka naminillahi. Tidak dibaca diri suaranya, tidak dibaca lantang, seperti orang yang malu kalau menyebut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Begitu nah, ulama-ulama begitu, ya begitu dia baca ada suara Fakalatil Yahudu, Uzairu Nubuah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan itu tidak dibaca lantang enggak kusiru ibnullah wakalalmasihu isabnullah dibaca, dibaca liri dibaca lantang ada naghamatnya ada iramanya ya uh, waruwiya diriwayatkan anahu yuga luliqari quran ingat di yamul qiyamah dikatakan kepada pembaca-pembaca quran dari ini ikra warqa waratil kamakun ta turatil fid dunya bacalah dan naiklah, ya serta tartilkanlah bacaan Quranmu, sebagaimana engkau dulu pernah mentartilkan bacaan Quranmu ketika kau hidup di dunia. Begitu. Hadits itu. Mudian wa amadawu mulhaibah, wa amadawu mulkiyah faina hutan bil ala iqamatilgal bi ma Allah azza wajalla ala naatil wahidin min alhudur. Dikatakan bahawa orang kalau berdiri lama, ketika kita sholat kita berdiri lama, itu merupakan satu perhatian bahwa pendirian hati kita, pendirian jiwa kita, pendirian tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ala na'tin wahid dengan satu sifat. Saya berdiri hanya di hadapan Allah Taala saja. Saya tidak berdiri di hadapan batu. Saya tidak berdiri di hadapan arca. Saya tidak berdiri di hadapan berhala. Saya hanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah Taala. Ala natin wahid min al-hudur hadirkan itu. Ya Rasulullah saw bersabda, Inna Allah azza wajalla mukbilun alal musalimah lam yaltafid. Bayangkan, sesungguhnya Allah azza wajalla Allah subhanahu wa taala itu menghadapkan dirinya atau wajahnya kepada orang yang solat malam yaltafid. Sebelum orang yang sholat tadi itu menoleh, atau selama orang yang sholat tadi tidak menoleh ke kanan atau ke kiri atau ke kiri, atau matanya tidak ke kanan tidak ke kiri, Allah Taala menghadapkan wajah dan dirinya di hadapan orang yang sholat. Itu. Ini Rasul yang hadis ini, ya. Wa kama tajibu haira seturaksi walaihini anil il ilal jihat. Kata Imam Ghazali sebagaimana wajib hukumnya. Menjaga mata kita dan menjaga kepala kita untuk tidak menoleh ke segala arah di saat kita solat wajib hukumnya Ya, fakadalikataji buhira satu sirri anil etifati ilagaid sholat. Begitu pula kita wajib merahasia hati. Tidak boleh hati kita rahasia hati kita dan batin kita menoleh ke kanan ke kiri saat kita solat. Artinya kalau zahir wajib kita jaga di dalam salat tidak boleh banyak bergerak, maka wajib kita jaga kita punya hati untuk tidak ke mana-mana. Begitu maknanya. Kepada Allah taala saja. Tidak boleh ke mana-mana. Cika engkau menoleh ke kanan ke kiri atau kepada selain Allah taala fa maka ingatkanlah kepada hati kita. Jika sampai kita oh, menoleh ke kanan ke kiri ke pabrik, ke pasar, ke ini, rumah, segala macam, ke mana-mana pikirannya, fa Berikan satu peringatan. Pitillahi alahe, wayakbahu tahawun. Pitillahi alahe, wabigubhith tahawun. Bil munajji, anda koflatil munajji liyauda ilehi. Dikatakan, ingatkanlah bahwa Allah ini sekarang lagi melihat anda. Ingatkan sama jiwa kita sendiri, tidak usah kepada orang lain. Jiwa, jangan kemana-mana. Ini sekarang dilihat Allah. Allah itu menghadapkan wajahnya. Masa dilihat sama Allah Taala ini kita kemana mana malu kita hadapkan ya. Pitilah ya Ali wabigub bil munajji indakaf latil munajji sungguh amat jelek bagi orang yang suka mengambil apa jalan mudah mengambil cara yang mudah di saat ah, Allah Taala maha pemaaf Allah Taala maha pengampun. Tak apa apa hati saya kemana mana tak apa. apa Sungguh sangat jelek ambil seperti ini tak boleh. Tidak boleh punya sifat seperti itu. Liauda ilehi supaya hati kita kembali kepada Allah. Saat kita solat, wa al zimil alil gelbi dan lazimkanlah untuk khusyuk selalu di dalam hati. Bi anal khalasa anil etivati batinan wabuahiran. Sesungguhnya apabila hati kita ini bisa terjaga tidak sampai kemana-mana pikirannya baik secara zahir maupun secara batin. Itulah buahnya khusyuk. Sulit memang. Memang sulit. Sulit memang. Buahnya khusyuk ini bagaimana caranya? Ya belajar, belajar, belajar. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Ndak bisa sekali, akhoni. Duduknya antum di Ihya ini dari mulai jam 6 sampai jam 7 kurang sedikit untuk belajar khusyuk, ndak mungkin. Orang dulu belajar khusyuk itu 20 tahun, 30 tahun belajar khusyuk itu. Khusyuk tak belum belajar yang lain-lain, yang lain. belajar khusyuk. Khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam baca Quran, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam tasbih khusyuk dalam ini, khusyuk dalam itu. Segala macam khusyuk. Kalau bisa khusyuk 40 hari, maka akan keluar ya nabi oleh hikmah dari lisannya. Sumber hikmah dari lisannya. Kalau bisa khusyuk 40 hari. Wah tidak bisa khusyuk, Ushad, Ustadz. Sholat saya. Kalau tidak bisa khusyuk, sholat jamaah di masjid. Sama dengan khusyuk Tidak bisa khusyuk di rumah sendiri Nggak bisa. Salat jamaah di masjid Sama dengan khusyuk nah, Allah tidak memperhatikan tak memperhatikan Satu dua orang Yang diperhatikan jamaahnya ini Barangkali kalau lebih dari 40 orang Rasul mengatakan Mu'min itu kalau kumpul 40 orang Satu orang dipilih oleh Allah Ta'ala yang mujabud da'wah Kebul doanya Wali mananya satu orang kalau satu orang wali dia bisa ngatrol 40 enggak? pasti di ngatrol 40 orang. di Mekah itu zamannya imam sufyan al-thawri ada 600 ribu 600 ribu kaum muslimin haji di arafah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ruqyah atau mimpi kepada syekh imam sufyan al-thawri diberi mimpi oleh Allah ta'ala bertemu dengan rasulullah dalam tidur di arafah katakan kepada sauri bangun ya, ya, imam sauri kemudian bermimpi bertemu dengan rasulullah nabi mengatakan wahai sofyan sauri 600 ribu kaum muslimin di arafah hajinya mardud ditolak sama allah tidak ada yang mabrur 600 ribu dulu itu mardud ditolak sama allah hanya saja mereka ini ditolong oleh enam orang wali allah enam orang wali allah ini Bisa ngatrol ribu kaum muslimin yang ada di Arafah mabrur semuanya. Jadi ada memang, bukan bukan bohong ini. Jadi kalau jamaah dalam satu masjid lebih dari 40 orang satu orang wali Allah. Setiap kelipatan 40 satu wali mujabud da'wah. Begitu. Kemudian dikatakan wa mahma khasyal batin khasyal zahir. Kalau orang itu batinnya khusyuk, zahirnya mesti khusyuk. Batinnya yang penting itu ini, hati itu. Rahirnya mesti khusyuk. dia Rasulullah saw pernah melihat satu orang solat yakbatu bilehayatihi, bermain-main dengan jenggotnya tengah solat ini, main-main sama jenggot ini. <laughs> jenggotnya. Jenggotnya berat mainan, kumisnya berat mainan. Gitu. Ya, kata Nabi, amma hada lau kashagal buhulash la kashat jawariyahu. Ada pun orang ini kata Nabi, kalau hatinya khusyuk pasti anggota badannya ikut khusyuk. Tanda bahawa anggota badannya gerak ke mana-mana, hatinya tidak khusyuk berarti. Ya, kata Nabi begini. Sesungguhnya rakyat itu mengikuti pemimpinnya. rai. Rakyat itu mengikuti pemimpinnya. Kalau pemimpinnya jelek, rakyatnya jelek. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Pemimpin kita siapa? Hati. Itu pemimpin kita. Rakyatnya mana? Ini. Anggota badan ini rakyatnya hati. <guluh> Kalau hatinya baik, semua baik. Kalau ini jelek, semua jelek. Ya, walihada wara David doa. Oleh karena itu, ya disebutkan di dalam satu doa Nabi saw. Allahumma aslehirai waraiyah. Ya Allah Perbaikilah pemimpin dan rakyatnya. Maksudnya hati. Ya Allah perbaiki hati saya dan jawari. Ini anggota badan ini. Mata, telinga, tergantung dari kita punya batin. Yaitu al-galab wal-jawari hati dan anggota badan. Sayyidina al-imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu apabila di dalam sholatnya, wakana Siddiq radiyallahu bi anhu bisolatihi ka'annahu watad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq apabila beliau masuk dalam sholat, maka seperti pasak bumi. Paku. Berhenti. Tidak bergerak sedikit pun. Tidak mengu sana, tidak mengu sini. Garok sana, garuk sini. Allahuakbar hatta dihembus angin Syekh Nawawi al-Bakar Siddik Zainal Abidin ini sampai masjid terbakar habis Jamaah keluar masjid Sayyidina Ali Zainal Abidin tetap pada posisi salat hingga orang-orang di luar masjid menjerit Ya ibn Rasulillah, annar. Wahai cucu Nabi, api, api, api, api, api. Di dalam masjid itu ada api. Tetap dia. Dia selesaikan salat sunnahnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kembali dia keluar. Dilihatnya loh. Kalian kenapa? Ada di luar. Lihat masjid. Habis dilahap oleh si jago merah. Astagfirullahaladzim. Apa anda tidak, ber, tidak, tidak merasa? Kami panggil-panggil begitu. Al-hatni narul ukhrat. Api neraka lebih aku takuti daripada api dunia al hatni nar al harukhra ah begitu ya wa kana zubair juga begitu Rasulullah anhu ka kalau sudah salat seperti batang kayu ya bergerak ya wa ba'dhum kana yaskuru fi rukuihi sebagian dari kaum salihin itu kalau sudah rukuk dia Yuskun tenang bihaitsu tagul asafiru alihi ka annahu jamad Sekiranya kalau burung pipit itu berhinggap di atas kepala mereka atau di pundak mereka, maka tidak akan terbang burung pipit itu, karena dikiranya batu. Sudah mati. Kalau sudah rukuk, tidak bergerak. Sudah solat solat. Saatnya rukuk rukuk, saatnya eh, tidak eh, tidak, saatnya berdiri berdiri, saatnya sujud sujud, saatnya duduk duduk begitu mereka kaum salih ini itu. menggerakkan. Wa kuludali kaya ketadhih tabak itulah kehendak tabiat naluri mereka di hadapan yang diagungkan oleh mereka. Siapa yang diagungkan mereka ini? Tuhan, Allah taala. Maniy azzam min abnaid dunya. Dialah yang diagungkan oleh abnaid dunya. Abnaid dunya itu putra-putra dunia ini. Manusia, manusia yang ada di dunia. Fa kaifa la malikil muluk inda man malikal muluk? Bagaimana tidak ditunaikan Rasa pengagungan ini kepada orang yang mengenal Allah Orang yang sudah kenal Allah Ta'ala pasti mengagungkan Allah Tidak kenal Allah kita Tidak mungkin kita bisa mengagungkan Allah Tapi orang yang sudah mengenal Malikul muluk raja diraja Malikul muluk itu Rajanya raja Allah Ta'ala Pemimpinnya pemimpin Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Mesti dia mengagungkan Allah Takut dia sama Allah Ya Wakulumaniat main bayinaya dayailahi azawajalakashian. Ketahuilah bahwa setiap manusia yang bisa tenang dan tumakninah khusyuk, tapi bukan, bukan, bukan kepada Allah Taala. Selain Allah ada sebagian manusia begitu. Ya, wata'tarib atrafuhu bayinaya dayailahi abisan. Namun di hadapan Allah Subhanahuwataala justru malah bergusar dia main-main. Di hadapan pemimpin dunia, mungkin dia bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang, tidak bergerak, atau melihat bagaimana itu. Paski berakal, kalau sudah jalan, brak, brak, brak, brak, brak, khusyuk. Waktu ada berdek kayak apa, hujan, tetap. Artinya kata Imam Ghazali, yaleh, ande kan lebih baik kalau mereka jauh, bisa lebih khusyuk di hadapan Allah. Dapat pahala, begitu maknanya. Fadali kali gusuri makrifatihi anjalarillahi azza wajalla itu dikarenakan dia bisa khusyuk di hadapan orang, tapi tidak bisa khusyuk di hadapan Allah Taala, menandakan bahwa dia terbatasnya pengetahuan atau pengenalannya kepada Allah azza wajalla. Tak kenal dia sama Allah. Wa anit wa an ittilaahii ala sirrihi wa zamirii. Tidak mengenal bagaimana apakah Allah itu melihat rahasianya dan hatinya. Tidak tahu dia. Tidak mengerti hal itu. Maka sebagaimana dikatakan oleh ikrimah ini. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, Sahabat ikrimah. Anaknya Abu Jahal. Tapi Muslim dia. Mumin. Sahabat Nabi. Ya, Dia berkata tentang firman Allah SWT yang berbunyi. Al-ladhi yaraqahina tagumu wa tagallubaka fissajirin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, allazi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yaraka yang melihat dirimu hina tagumu ketika engkau bangkit bangun di dalam solatmu wa tagallu baka fis dan saat engkau bergolak berubah di antara orang-orang yang sujud. Allah taala lihat. Perhatikan sama Allah. Ya. Qiyamahu wa ruku'ahu wa wa jurusahu, yaitu di saat berdirinya dia di saat rukuknya dia, di saat sujudnya dia dan di saat duduknya dia. Allah taala lihat. Dia oleh Allah. Subhanallah, ya. Jadi apa gerakan kita Allah taala tahu. Dan wa'amru rukuk wasujud. Radhiyallahu ankum. Wa'amru ruku wasujud fa'in baghi antu jadid da'in za ma dzikra subhanahu. Matarpa'a yada'ika mustajiran bi'afillahi azza wa jalla min'iqabihi Bitadzidhi niyatin Wa madba'an sunnata nabi Mutabian Mutabian Sunnata nabi sallallahu alaihi wa sallam Thumma tastanifu lehu dhullan Watawaduan biluku'ika Wajazdahidu fi tarqiqi kalbika Wajazhidhi khushu'ika Wajazdahidu fi وتستعين بذلك وعز, وعز مولاك واتطاؤك وعلو ربك وتستعين على تقدير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار ثم ترتفع من رقوك راجيا أنه رحيم لك و مؤكدا للرجاء في نفسك بقولك سميع الله لمن حمده أي أجاب لمن شكره ياه di dalam ruku sekarang tadi dalam giroah Tadi dalam berdiri ya sekarang dalam ruku bagaimana kiatnya seseorang waktu tadi dalam giroah kita khusyuk bisa di dalam waktu kita giam kita usahakan insyaallah bisa seperti itu dalam kiat kiat untuk bisa khusyuk waktu kita berdiri tadi sekarang dalam ruku, bagaimana kiat kita seseorang yang sholat itu saat dia ruku, khusyuk. Atau saat dia sujud, nanti khusyuk. Bagaimana caranya? Faya mbagi antujaddida <tutut> indahuma zikra kibriya illahi subhanahu wa ta'ala. Saat anda ruku, Allahu Akbar perbaharui. Dalam hati kita tentang kebesaran dan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat ini. Di kibriak kibriak itu apa? Sombong, kesombongan, keangkuhan Allah, kebesaran Allah Taala patut itu. Allah Batin hamba-nya tidak boleh. Al kibriak uridai, walau Allah izari. Allah Taala mengatakan dalam hadits yang Rasul beliau mengatakan bahawa al kibriak uridai kesombongan itu adalah selendangku, walau Allah ma izari dan keagungan itu adalah sarungku, pakeanku. Maknanya adalah itu hanya milikku tidak boleh milik hamba-ku. Hanya miliknya Allah itu. Waktu kita rukuk, kita ingat-ingat tentang kebesaran dan keagungan Allah ini. Wa tarfa'u yadaika mustajiran bi afwi llahil azza wa jalla bi tajdidi niyatin. Saat Anda mengangkat tangan Allahu akbar, hendak rukuk. Mustajiran bi afwi Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dengan segala ampunan Allah Subhanahu wa taala ala, ala azza wajal min igabihi dari segala adabnya dari segala seksanya nya bi tajdid dengan memperbaharui niat tadi mengagungkan Allah taala Allahu akbar Allah itu salat itu begitu caranya wa muttabian sunnah nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah kaifiat caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia ruku summatastaknif lahu zullan wa tawaduan bi rukuika kemudian baru rasakanlah di dalam kau punya jiwa di dalam kita punya jiwa zullan satu hina kehinaan wa tawaduan kerendahan saat anda rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa tajtahid fi tarqiqi qalbika Usahakan hingga hati kita lunak, hancur, luluh lantak di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita ruku Allahu Akbar. Saat ruku itu. Wa tajdidi dengan memperbaharui khusyuk kita. Oh, mesti perbaharui khusyuk. Wa tasthair dzalika wa wa azza maulaka wa tida'uka. Dikatakan Rasakan hal itu selalu di saat anda ruku Subhanallah Rabbiyal wa Wabihamdih Subhanallah Rabbiyal wa Wabihamdih Itu obat itu. Obat Sidi Al-Habib Umar itu boleh mengatakan bahawa Kalau orang sering banyak bermu'amalah Dengan orang otaknya ini kan banyak Banyak masalah dunia Apalagi anda sudah menggunakan HP Telepon, HP Belum anda nonton TV Belum anda dengarkan radio Belum anda baca koran Belum ada masalah nanti tercurah hancur kita punya segala macam pikiran ini hampir 99% ke dunia dan biasanya tidak sehat kalau sudah orang begitu sakit jatuhnya karena banyak pikiran itu yang bisa mengobati saat dia ruku sama saat dia sujud itu saat apalagi dia sujud, kalau dia sujud kata para ulama itu Habib Umar mengatakan bahwa itu semua penyakit itu akan terus semua tercurah masuk ke dalam kita punya saat kita ruku itu itu kita punya penyakit itu masuk dalam otak kita, kepala kita. Saat kita sujud keluar itu penyakit. Hanoba. Tapi sujud yang betul, bukan sujud-sujudan bukan. Orang bisa sujud, hatta kafir bisa sujud. Tapi kalau mukmin sujudnya karena Allah ini yang yang membedakan. Bisa, bisa mengeluarkan segala penyakit. Ya. Kemudian dikatakan uh, rasakanlah bahwa azza maulaka wattidwauka, bahwa yang mulia hanyalah maulakah Tuhanmu saja majikanmu saja Tuhanmu saja tuhan wa tidhauka sedangkan dirimu dalam keadaan hina saat kita rukuh itu wa uluwi rabbik Tuhanmu yang maha tinggi wa tasta'inu ala tagriri dhalika fi galbika birisanik dan camkan bahawa uh, prasasti segala macam tulisan yang ada di dalam benak kita tadi itu camkan ke dalam hati saat kita rukuk kita agungkan Tuhan kita kita hinakan diri kita itu camkan ke dalam hati ucapkan tolonglah itu yang namanya rasa khusyuk tadi itu diperbantukan dengan lisan kita subhana rabbiyal azimi wabihamdih segala puji bagi Tuhanku yang maha agung dan segala pujian dan segala tahmid baginya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hari ya, dinikmati. Dinikmati betul. Ya. Fatasabbih rabbaka wa <tushadu lahu> bil 'azamah. Engkau bertasbih kepada Tuhanmu dan engkau saksikan bahwa Allah Subhanahu wa yang memiliki sifat keagungan. Wa annahu <tusabih> azham min kulli azim. Bahwasanya Allah taala itu lebih agung dari segala yang agung. Orang mengatakan, wah, ini besarnya luar biasa. Allah lebih besar. Anda lihat matahari, bisa menyinari, bisa memberikan obat, bisa memberikan penyakit. Siapa yang bisa memberikan ini semua? Allah. Laula, tak. Kalau bukan karena Allah Taala, tak mungkin ini bisa terbit. Allah, ya. Waktu karir dari Ka'ala Gelbig, oh itu, diulang-ulang itu di dalam hati. Subhanarabyalalimi wa bihamdi. Jangan sekali baca. Meskipun itu sunnah tapi baca tiga kali paling sedikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa Subhana rabbiyal azimi wa Begitu. Dibaca diulang-ulang waktu karet, ditu'akkidahu bitikrar agar supaya kuat kita dengan diulang-ulang tadi itu. Maksudnya kuat apa? Kuat camnya kita. Mengen apa? Perhatian kita kepada Allah taala itu terkuat, menjadi menguat. Saat kita mengulang-ulang bacaan Subhanallah Rubial Adim Wa Bihamdil, Sumatarfa Umin Ruku Ikarajian An Nuhurahimun Laka. Saat anda selesai dari ruku, anda angkat tangan. Samaia <tumma> Allahul Hamidah. Sambil anda berharap kepada Allah Taala bahwa Dia sayang kepada anda, cinta kepada anda, rahmat kepada anda. Bawa mu menguatkan di dalam diri anda. Lirajaifinapsika Bi Gaulika di dalam diri Anda kuatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah taala mendengarkan orang yang memuji dirinya. Kita maksudnya. Ai syakarah. Ay, maknanya Allah taala menjawab, memperkenankan, menggabulkan bagi siapa saja yang bersyukur kepada Allah. Nah gitu maknanya. Sami Allahu liman hamidah. Dicamkan. Jadi dinikmati. Lima menit, tiga menit salat itu dinikmati sendiri. Itu keluar dari salat ka'ana waladat hu umuhu. Keluar kita dari salat seakan-akan seperti anak bayi yang baru lahir dari ibu kita. Enggak ada dosanya, ya. Kemudian tsumaturdif. Tsumma turdif. Tsumma tardufu, zalika tur turdifu. Tsumma turdifu, zalika asyukru al lilmazid fa taqulu rabbana lakal hamdu. وتكثير الحمد بقولك من الأسماوات ومن الأرض ثم تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن عز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب وإن أمكنك ألا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافأل فإنه أجلب للخشوء وأدل على الألذ وإذا وضعت نفسك موضع الظل فاعلم أنك وضعتها موضعها وردت وردت الفرع إلى أصله فإنك من تراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى وأك وأكده بالتكرار فإنه فإن الكرة الواحدة Doa fa tul asar, faida raka kalbuka, wazharo dalika, fa du raja'aka fi rahmatillah. Fa inna rahmat fa inna rahmatu taufa sarang ila du'fi wal du'li. Sebutkan bahawa ketika anda sudah tidak, sumatur dev dari ke bersyukri almutakhabbiil mazid. Kemudian iringi rasa syukur tadi itu dengan penambahan. Almihallo, huliman Iringi dengan penambahan apa? Fatahul, Rebbana lakaal hamdu, hamdan kathiran tayiban mubarakan fi mil al-samaati wa mil al-ardi wa mil al-ma'shita min shayin badu. Iringi dengan ini. Ya, sejauh maknanya. Watuk syirul hamda bi gaulika mil al-samaati wa mil al-ardi. Kemudian perbanyak. Dengan tahmid kepada Allah taala mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashaita min syai'in ba'du. Segala puji bagi Allah ini seluas langit, seluas bumi, seluas apa yang tidak tercapai dengan ucapan lisan ini. Mil Allah taala semuly. Ya. Tsumma tuhwi ila sujud. Mudah setelah selesai i'tidal sujud. Allahu akbar yang jatuh lutut dulu. Baru tangan kita, telapak tangan, baru dahi. Gitu ya tuh. Allahu akbar sujud wahuwa a'la darojatil istiqanah bayangkan ini, ini hebat ini. ketika anda sujud wahuwa a'la darojatil istiqanah Mbazali memberikan satu permisalan sujud ini adalah tempat yang paling tertinggi di dalam kehinaan tinggi hina itu di bawah, tinggi itu di atas sujud adalah saat dan waktu tempat di mana seorang hamba Berada di tempat yang paling tertinggi di dalam kehinaannya. Ya. Jadi waktu dia sujud kepada Allah Taala, sungguh dia sungguh meletakkan tempat yang sangat hina di hadapan Allah Taala. Dia bukan apa apa. Fatumkin ya. azabai kawwal wajah. Di situ engkau meletakkan anggota badan anda yang paling mulia az, yang paling mulia, yang paling terhormat yaitu wajah. Anda letakkan di tempat itu. Yaitu di tempat mana? Min adzalil asya wa di tempat yang paling rendah di muka bumi. Apa itu? Pasir. Tanah. Anda letakkan di sana. Wa in amkana wa in amkanaka alla taj'ala bainahuma hailan fatajjud 'alal ardi fa'al. Imam Ghazali menginginkan jika memungkinkan Anda untuk sujud tidak pakai sajadah tidak pakai hamparan, tidak pakai ha'il Tidak ada yang namanya satu hamparan sajadah di atas di bawah kita untuk kita sujud. Jadi Anda langsung sujud langsung menyentuh kepada bumi atau kepada tanah fa'al. Bila Anda itu bisa lakukan lakukan. Kalau tidak bisa pakai sajadah lah. Lebih bagus langsung. Karena lebih apa dikatakan Imam Azali? Fa innahu ajlab lebih lebih banyak mendatangkan khusyuk itu. Ya, wa adallu 'ala dhull lebih menunjukkan kepada kehinaan dirinya di hadapan Allah. Ya. ya ada tidak artinya apa, Pak? Allah. Ya, itu saat dimana seorang hamba paling dekat kepada Allah itu sujud itu. Itu Allah paling dekat kepada hamba-Nya saat dia sujud. Ya. Wa idza wada'ta nafsaka mawdi'adh dhulli fa alam annaka wada'taha Karena sesungguhnya apabila kita meletakkan tempat kita di tempat hina di hadapannya. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Jika kita meletakkan tempat kita di tempat yang terhina di hadapannya. Maka ketahuilah bahwa engkau telah meletakkan dirimu di dalam tempatnya. Engkau telah meletakkan dirimu di tempatnya. Kau adalah orang yang adil. maknanya yang bijaksana. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Wardat talfarah ilah asleh. Kemudian kau kembalikan cabang itu kepada pokoknya. Maksudnya apa? Kita ini dibuat dari apa? Tanah. Dan kita kembali kepada tanah. Sujud kita menghadap kepada Allah Taala langsung dengan hamparan tanah. Arat, turab, bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Wardat talfarah ilah asleh. Asalnya kita tanah. Kita kembali kepada tanah. Ya. Kemudian faina kami turap kulik tak, karena engkau dibuat oleh Allah Taala dari pasir dari tanah. Wa ilaihi taud dan engkau akan kembali kepada Allah Taala jadi pasir itu kembali. Fa indahhaa jadit ala galbiqa alhamdulillah. Saat engkau sujud perbaharui keagunganmu kepada Allah Subhanahuwataala. Katakanlah Subhanarabyalalawabihamd tiga kali. Wa akidhu bitikrar Ulang-ulangi Kuatkanlah dengan tikrar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Subhana a'la wa bihamdih Subhana a'la wa bihamdih Diulang-ulang begitu Itu paling enak itu Salat kalau sudah bisa mengerti maknanya Fa'innal karratal wahidah ba'ifatul a'thar Karena kalau cuma sekali kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Ba'ifatul a'thar A'thar pengaruhnya itu sedikit lemah sekali Ya sekali bacaan itu pengaruhnya sangat lemah sekali. Fainal karat al wahidah sekali baca subhanallahaladzalawabihamdeh itu hanya sedikit akarnya pengaruhnya tipis sekali lemah. Faidahakakalbuka jika hancur hatimu lunak hatimu di hadapan Allah Taala waboharadalik dan itu sudah tampak pada dirimu falutusadik raja akavi rahmatillah kemudian baru anda hantarkan diri anda sejujur-jujurnya kehadapan rahmat Allah. Ya. Fa inna rahmatahu tatasarau ila adh-du'fi wadh karena sesungguhnya rahmat Allah taala itu sangat bergegas, sangat bersegera, sangat cepat sekali turunnya kepada siapa? Kepada orang yang merasa dirinya lemah dan merasa dirinya hina. Kalau merasa dirinya sombong, enggak. Laa inat takabburi wal-bator. Bukan kepada orang yang sombong atau orang yang congkak tidak turun rahmatnya Allah yang ini. tapi kepada orang yang menghinakan dirinya di hadapan dan yang zu'uf dia lemah di hadapan Allah taala, cepat Allah taala akan turun. Ya. Kemudian farfa mesti kita. Farfa raza kamukabbiran wa sa'ilan hajatika wa qilan rabbifli warham wa tajawaz amma Au ma arata min ad'a, summa akidit tawaddu'a bitikrari wa'ud ila sujudian kadzalik ya kelanjutannya bahwa setelah itu Anda angkat kepala Anda untuk duduk Allahu akbar dengan bertakbir kepada Allah taala Allahu akbar wasailan hajatakan dan Anda kemudian mengharap memohon kepada Allah taala segala hajat Anda waqailan sambil berkata rabbighfir warham watajawaz amma ta'lam ta yang kita hafalkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu Boleh ya. Di sini Ummul Khazali, rabbighfir warham watajawaz amma ta'lam. Boleh. Artinya, ya Allah, ampunilah aku. Warham, rahmatilah, sayangilah aku ya Allah. Watajawaz amma ta'lam, jangan kau tuntut aku ya Allah, apa yang kau ketahui tentang diriku? Allah Ta'ala tahu semua hati kita. Jangan kau tuntut aku ya Allah, apa yang kau ketahui tentang diriku? Awamak arata minad du'a atau doa apa saja yang kau inginkan? Rabbifalli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu sebagaimana yang dimaksur dalam hadis Rasulullah itu. dituntun ke dalam hadis Rasulullah. Semak akidit tawadhu kemudian selalu Anda rendahkan hati Anda selalu diulang-ulang. Dikala Anda duduk kepada Allah Ta'ala di hadapan Allah Ta'ala tadi ini, kemudian Anda kembali ke sujud kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang perasaan tadi seperti tadi azamah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kembali khusyuk kita itu di dalam salat itu e, menjadi diperbaharui. Lama-lama, lama-lama akan terbiasa nanti. Lama-lama, lama-lama akan terbiasa kepada kekhusyuan, hadirnya hati, hadirnya hati. Lama-lama akan akan memberikan satu pengaruh nanti. Pengaruh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wastainu bisa beri banyak. Kalau anda punya masalah, perbantukanlah dengan sabar sama solat akan selesai masalahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Swt akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik dan memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa khusyuk di dalam solat solat kita. Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taufik dan hidayahnya semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah ta'ala Yang yang mendapatkan taufiknya Mendapatkan hidayahnya Dijadikan sebagai hamba-hambanya yang saleh dan salihah Al-adhi niya wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala adihi wa sahbihi wa sallam Wa alamin Wa al Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina بهم دائم ولا زام فينا من فلهم ميل المال والله al umur كل لسان لا إله إلا الله المغبور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان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 وامن فيضنا بالشيطان وامن فيضنا بالشيطان يا قديم الاحسان يا قديم الاحسان تملك علينا من احسان تملك إحسان القديم, القديم يا حنان يا منان يا حنان يا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 وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصبيه وسلام, وسلام الفاتحة بلكبول وتبعان كل حسن ومأموله إلى حدد رسول الفاتحة أعوذ بالله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وعليك وإنه بيدي ياكا نعوذ ياكا نستعين سرعة الذين أنعمت عليهم وإنه المعظم عليهم ورد الله ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي يوضعنا ربي فكرنا وفكر أهلنا وكرادات لنا جيدين دي مالك تنسى وزكر ربي وفقنا وفقهم لما ترصدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أجياء أولما نحظى بالخير ونفى كل شك ربنا وصلح لنا كل شعور وقرر الله منك العيون وقرر عنا ربنا كل ديون وقرر ذادينا رسل منه وقرر استر أنت أكرر من ستا وصلاة الله جهشه المستقام من من حق دعانا والوفاة بكارفين ناجسنا وعلى الأهل الكرام شرفا و على صحبه وصاحبي الغرور اللهم اهدنا دنا نجانا من يصار و ولا ذو لن و لا ينسوا ولا دجعنا لمن خالد من العاصي وعزنا الله بما اليك و هو القوه الا لله وحده صل على سيدنا محمد وعلى اصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين